Та що ж скаржитись, коли пропажа не чулися, звідки вернулась? Може, хоч вірменське радіо могло б щось на цю тему розповісти. Але й своєму рідному батькові геній-висуванець не розповів би про свій візит до секретаря обкому. Ще перед тим Віруніка Баглаєва, не криючись, сказала йому, що з приводу собору була в першого, все виклала, проте Лобода не знав, чи вірити – «Може, кума тільки лякає?» Повірив, аж коли самому був дзвінок і сказано було, викликають. Ішов на розмову з холодком занепокоєння в душі. Важко було вгадати наперед, що жде його там. Адже по-всякому такі розмови кінчаються. Можеш втратити, а можеш навпаки – набути. Вийти з кабінету працівником іншої питомої ваги. Там на очах відбувається перетворення елементів. Лотерея, але ж і в ній є щасливі номери». Про першого було відомо Лободі, що він – людина оборхливої вдачі, здатен на рішення несподівані. Перед ним треба так триматись, щоб ніяке запитання не застало тебе зненацька, не загнало на слизьке. Біографія першого починалась на цьому ж металургійному. Досі мати його рідня живе на колонії, брат інженером працює на заводі. До війни, невдовзі після закінчення металургійного інституту, теперішній секретар керував заводською партійною організацією. Потім висунули в міськом, далі в обком. Під час війни став на одному з фронтів генералом. Ще й досі на колонії згадують, як, приїхавши після перемоги до матерів-гості, танцював бравий молодий генерал на весіллі у своєї племінниці на колонії. Хіба ж так вибивав чи чітку? Смаглявий красень у генеральських лампасах рвав очі він чулим до краси селищенським молодицям. Повоєнні роки довго секретарював у сусідній, теж промисловій області – Потім його знов перевели сюди, обрали першим. У кабінеті Лобода побачив чоловіка притомленого з посрібленими скронями. На бряклі уважно примружені очі, голос твердий, баритонистий, але сичливий. Запросив сісти і найперше про батька запитав. «Як там старий твій?» «Трагедія у мене з батьком». Вихопилось мимоволі. І помітивши тінь настороженості секретаря, Лобода поспішив уточнити. «Не політичного характеру, Збунтувався старий і коротко виклав суть батьківського бунту. В глибині душі було бажані цим навіть розжалобити секретаря. Сподівався, що він буде на його боці, але підтримки чомусь не почув, інше почув. Могутній у тебе, батя, трудяга, безпорожняви в душі, моноліт. Майнула була думка вразити секретаря, викласти йому як свою, оту батькову ідею, що старий у гніві вифантазував щодо скарбного, грандіожна річ, перетворити скарбне, затопити його або усушити. Чи принаймні створити на його базі мисливське господарство закритого типу з козулями, з дикими кабанами, на яких можна було б полювати після втомливого службового дня, після відповідальної роботи. Полював вже колись там Петро Петрович, що своїх мисливських трофеїв опудала робив. Досі в соборі вепрячі його шедеври шкіряться – хоч у такий спосіб людина хотіла себе увінчити. Кожен якось хоче увічнитись. Проте Володька чомусь стримався, не дозволив собі покласти на стіл цю ідею з мисливським господарством. Якесь чуття самозахисту підказало. «Почекай, не квапся, адже невідомо ще, як твоя ініціатива буде тут сприйнята. Це тобі брати не кольоретки?» А секретар знову заговорив про батька. Про його минулу металургійну славу, про те, який це був майстер свого діла. І батькових товаришів згадав, стару заводську гвардію, прапірного, довбищенка і навіть катратову упом'янув. Що за народ? Це ж вони, оці ветерани, в рішучу хвилину зуміли заводського титана врятувати від окупантів. Лобода був вражений. І катратий? Папірного нема, і довбищенка вже нема, а Ягор? Скільки біля нього крутився, випитував, а нічого так і не міг дізнатися про ту історію з титаном. «А тут бач, яка новина!» Про Лобеда нічим не виявив, що він у цій справі не обізнаний. Щоб відвести від себе огонь, одразу ж на заводських комсомольців звернув. Метушатця, мовляв, ходять якимись дорогами слави, а в себе під боком на своєму ж заводі такий подвиг було вчинено і ніяк не докопається. Секретар обкому усміхнувся. Докопались, аж у Чехії. Від одного чеха, що будучи полоненим, працював під час окупації на заводі до дані. Перед смертю надиктував своє свідчення на магнітофонну плівку і справжні імена героїв назвав. Після того було перейдено до головної теми розмови. Як і сподівався Лобода, справа торкалась собору. Ось де треба було вуха, на що Вгадай, яку позицію займе начальство. Ти старався в одному напрямі, а тут, може, думають в іншому. А якщо ні? Якщо йдуть, тут, як на тому засіданні? Вважають, що соборові настав час зникнути – що він тільки молює очі та клопоту завдає. Всю свою набуту руками обережність, думки, витонченість інтуїції змобілізував лобода. Не дай себе застати зненацька. Єдиноможливий був хід – триматися безсторонньо, говорити про асигнування, бюджетні утруднення, злегка натякнути на історичну сумнівність пам'ятника і пояснити, що приміщення ні для чого практично не придатне через свою незручність. Був склад комбікорму, а тепер і комбікорм звідти забрано. Переустаткувати б на холодильник, але теж, кажуть, новий збудувати дешевше обійдеться. Отже, не це. На повний голос про генеральний план, про підготовлювані проекти нової забудови селищ. Хай трохи й туманно, але ж... Нічогосінько не можна було вгадати по замкнутому обличчю секретаря. Схилився на руку і задумався і на відвідувача пильно-пильно довго-довго дивився своїми примруженими вугляно-іскристими. Все залежало від того, що визріває зараз отам, під крутим смаглявим чолом. Може, скаже, який же з тебе з'яч, що ти досі тримаєш оту старесну, нічого сучаснішого не придумав для міста чавуну і сталі. Ніхто, здається, на лободу так оявчально, так пильно в житті не дивився. І щось навіть сумовите з'явилось у першого вічу. Заглиблене, звернене в себе, до себе Захмарилось чоло І ніби не до лободи, а до іншого когось Було мовлено в задумі А всі ж ми козацькі діти І все, козацькі діти Розумій, як хочеш Підвівся, високий, могутній у плечах Мусиш ти вставати Так велить етикет Розмову закінчено Невже все? І яких змін у становищі чекати тобі від цієї розмови? Розгублено, майже прохально на стріблястій скроні дививсь. Заводчани наші вирішили знести Газгольдер, яганську тумбу оту стару, що захаращує заводське подвір'я. Вона справді віджила своє, але соборне Газгольдер, твердо сказав секретар. Собор це витвір мистецтва. Не тільки нам він належить. Був час, коли Василія Блаженного деякі мудреці знести хотіли що їм бачу забагалось розширити. А він заважав. Отже все, з тим тебе й випровадили з кабінету. Ні, тут нема чим хвалитись. На зачеплянці це зветься хопити облизня. Буває, правда, що й такого масштабу працівники попадають у неласку. Летять із гори шкареберть, але поки що, як то кажуть, питання нема. Тільки залишається, що таблицю мерщійне місце. Був того ж дня молодий Лобода у Катратого. Добрий, ласкавий з'явився, хоч до рани прикладай. Оце така дружба, – сходу звернувся до старого. Чого ж ви мовчали? Виявляється, у врятуванні Титана ви теж брали участь. Ну, участвував, – гув Ягор, сидячи під своєю грушею. Та хіба тільки я один? І нікому ні слова, це вже надскромність. А що ж тут кричати? Участвував і все. Медові слова полились на адресу Ягоргої скромності. Пообіцяно було, що відтепер на заводських вечорах у празді, як сидітиме живий учасник. Але й це не вивело Ягора з рівноваги. Доведеться, мовляв, той посидить. Невеликий труд. Збіглося так цього дня, що дільничий міліціонер з'явився на подвір'ї Катратова. Не загубилася Єлька в забутті, не закреслена споміж живущих, Провідав такий її представник закону й порядку. Не схожий був на тих повоєнних голодних міліціонерів, що їх, захарчованих на картках, чим могли, підгодовували тітки на базарі. Цей був нової генерації. В'язи аж комір трещить. На губах усмішка вишколу, службової чемності. Дивно тільки, що прийшов, коли саме Лобода був тут. Єльчині смутки розвіював. Лободі представник влади лише кивнув мимохідь як знайомому, кивнув з якимось невловимим бісиком у вічу і негайно підступив до Єльки, що перебирала біля ганку абрикоси. Став уточнювати, хто вона є, ця Олена Чечіль, відколи тут проживає та як у неї діла з пропискою. Бо останнім часом, мовляв, почастіше випадки, коли довго проживають непрописані. Кілька родин циганів оселились за сагою, ті взагалі ніякої влади над собою не визнають, їм тільки коня дай, щоб вугілля по селищах розвозити, та калим біля вогнища пропивати».